Де ти бачила оте нормальне життя? Кому воно потрібне оте нормальне життя? Тихіше, просить мама. Чого ж тихіше, зриваюся на крик. Нехай увесь світ чує. Нема в мене більше нормального життя. Нема. Нормальне життя – це був він. І хай без мене. Хай йому було начхати на мене. Хай він мене не любив. Але він був, розумієш, був». І тоді світ був нормальним, а не зараз. Хочеш шахів? А ще чого хочеш? Аби вийшла заміж і народила тобі купу внуків? Не буде цього ніколи. Я до нього хочу. До нього, а не до шлюбу. Підходжу до шахівниці і перевертаю її. Ось вам усім нормальне життя. Пішаки, королі, королеви, котяться, тікають хто куди. На мої крики прибігають санітари. Бачу, як мама беззвучно плаче». Перед тим, як провалитися в чергове забуття, ловлю себе на думці, що це єдине, чого зараз хочу. Кричу і б'юся головою до стіни, аби вони прийшли і скрутили мене. А далі нічого не пам'ятаю, ні його, ні зідраних до крові пальців біля його могили. Тереза. Вона позіхнула, можливо, солодко, можливо, ні. Збоку то було б видніше, але збоку не було кому дивитися. І глянула на настінний годинник. «Ото вона, Сонько! Вже перша! Але що поробиш, що графік у неї такий химерний? Учора з восьмої вечора і майже до ранку, сьогодні те ж саме». Різко встала, почула, як з ліжка щось гупнуло на підлогу. Вірші. То вона на світанку вирішила ще почитати. Все ж купила собі другу таку ж збірку. Нагнулася за книгою «Боже, яка вона ідіотка!» Ось де вона його бачила – на обкладинці й тоді в кав'ярні здалеку, коли не хотіла роздивлятися. Уважно поглянула на фото, прочитала ім'я, прізвище – отростелепа. І він бачив її зі своєю книгою і нічого не сказав. Це ж треба, як незручно. Нічого. Може, вона його більше ніколи й не побачить? Краще б ні, бо ж як тепер? Що він про неї подумав? Може, не думав узагалі, заспокоювала себе Тереза. Пішла на кухню, де Ілля з Марусею жваво щось обговорювали. Що за дискусії з самого ранку? перепитала Тереза. Для кого ранок, а для кого вже день, заперечив Ілля. То про що мова? Я прибирала в будинку, почала Маруся. Ти з таким животом не мала більше чим зайнятися, суворо перервала Тереза. Я ж не дуже, просто хотіла позамітати, всюди й помити підлоги. «Зовсім не дуже, – заперечила Тереза. – Я шваброю мила. – І? – Прибрала в кімнаті Іллі. – Чого тебе туди занесло? Я що, сам не зміг би прибрати? – Та мені ж не шкода. – То що сталося? – Я випадково зачепила під ліжком ящик, а з нього картина випала. – Терезо, ти би бачила, яка це краса. – Покажи. – Не можу. – Ілля забрав. – Сказав, що то не моя справа. – А я кажу, що дуже красиво. – Ілля, покажеш? – – Ні. – Будь ласка, – прохала Маруся. – Дівчата, ні, не просіть. – Ілля, Марусі не можна відмовляти, – використала заборонений прийом Тереза. – У такому можна, – вперся Ілля. – Будь ласка, ну що тобі важко, не вгавали дівчата? – Не треба, я вас дуже прошу, ну хоча б одну. Урешті Ілля не втримав жіночого. Тереза з Марусою мовчки дивилися на шматок ящика, її силует на ньому, що здавалося, проступав з іншого світу. Тепер не діставатимете мене? Ні, прошепотіла Маруся. Можна я її візьму, спитала теж чомусь пошибки Тереза. Не знаю, Ілля направду не знав. Так, його картини жили в декого з побратимів, але тоді все було інше. А ці? Ці пахнуть минулим, війною і тими часами, коли була рука, яка тримала пензель. Тереза обережно взяла картину до рук, торкнулася кінчиками пальців намальованого силуету. Передала Марусі а вже та віддала картину Іллі. «Спробуй», – переконувала Тереза. «Не зараз, не зараз. Може, іншим разом. Може, якусь іншу», – бурмотав розгублено Ілля. Різко розвернувся і вийшов із картиною з кімнати. «Що з ним?» – спитала Маруся. «Нічого. Ми йому ще й виставку зробимо», – усміхнулася Тереза. «Лише треба ще трохи часу. От побачиш». Тереза повернулася до себе. Заховалася під ковдру, заплющила очі, здалося, що чує вальс, струнні, фортепіано, сиділи колись і слухали в телефоні, навушники одні на двох, торкалися одне одного, немов випадково.